és a vízivárosban Havazás után érkeztünk édesanyával a vízivárosba. Amikor leszálltunk a villamosról, megszólalt a közeli templom harangja. Vasárnapi ebédre készülődött minden. Édesanyja belémkarolt, úgy gázoltunk régi házak között kristályszőnyegen. Néhány kémény füstölt érzéketlenül. Környékszerte ez volt az összes mozgás. Csak mi hagytunk nyomokat a hóban a lépcsőkkel összekötött Keskeny utcákon. Bizonyos kapuk előtt kidobott karácsonyfákkal találkoztunk, amikről jócskán leperegtek a tűlevelek. A téli iskola szünetnek nem sokára vége. A harang elhallgatott. Az egyik lépcsősor tetejére érkeztünk éppen, amikor egy utolsó zúgással hirtelen elnémult az egész városrész. És édesanyja arra kért a süket csöndben álljak meg, mert ki akarja fújni magát. Onnan már látszott a ház, amelyben vízivárosi nagypap lakik. Zsebredugott kézzel topogtam a hóban, kellemesen fáztam, még az utolsó figyelmeztetéseket hallgattam. Ne kér semmit, várja, mi kínálnak, tudod, hogy Anna-Mari milyen, nehogy elkezd utánozni. Mi vendégek leszünk náluk, mutasd meg, hogy jobban tudsz viselkedni, mint a nővéred, hallod? Édesanya fején kicsi perzsakucsma kicsi félre csapva és a homlokára csúsztatva. Mégis biztonsággal viselte. Azt a szép fekete téli kabátot sem láttam rajta előtt soha. Majd ismét a karom alá nyúlt kesztyűs kezével, és gázoltunk tovább a hóban. Csiga vonalban kanyargott a lépcsőház a legfelső ajtóig. Édesanyja csöngetett be, és még akkor is felrém lett neki néhány illemszabály, visszafordult, de csak néhány szót suttoghatott el. Vízi városi nagypapa már is kiabálva közeledett bentről, itt vannak, ezek már csak ők lehetnek. Kicsapódott az ajtó, ő megjelent hatalmasan, őszhajjal, fekete öltönyben, lehajolt, és szorosan megölelte édesanyját. A hátán dörömbölt két nagy öklével, az egyikkel fényes, fekete botot markolt az ezüst kutya fej alatt. Isten hoz a drágám, milyen gyönyörű vagy! Csókolom a kezetet, és köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk! Édesanya nevetve köszönt az ölelésben, csókok között, de azt alig hallottam a kiabálástól. Aztán vízivárosi nagypapa egy adott pillanatban félretolta volt menyét, és otthon a küszöbén, felmagasodva az én fogadásomba kezdett. Egy idei kötekedve és vidáman figyelt, hol kezdhetne belém. Majd lassan fölemelte az ébenfabotot, a hűvös kutyafejet a tarkó mögé csúsztatta, és hirtelen erővel magához rántott vele. – Na gyere, te fiú, mutasd magad! Úgy ölelt és tapogatott, mintha a testével most azonnal mindent meg akarna tudni rólam. – Végre, egy fiú! Mitől félsz? Hogy állsz a lábadon? Milyen katona leszel? Rázott, kiabált, melbevágott, hogy az örömét és az erejét érezve a mamlasságomból felébredjek a remek havasvasárnapra, mikor az ő vendége vagyok. De mindez még nem volt elég. Hátradézett a lakásba, leselkedike valaki. Édesanyánknak is küldött egy hatáskeltő pillantást, aztán belemarkolt a karomba. Na, mit kapsz tőlem? Ezüst zsebórát vett elő. A kezembe adta, hogy érezzem a súlyát, majd visszavette, és megmutatta, hogyan kell felpattintani a dupla fedelet. Folytott hangon dicsérte. Édesanyja szintén suttogott a nyitott ajtó előtt, hogy ez az értékes ajándék nem nekem való, úgyis elveszítem, de vízivárosi nagypapa leintette, ez engem illet, ugyanis ő az apjától, az én déd nagyapámtól kapta még annó azzal a kikötéssel, hogy majd a fiára örökítse. Már pedig a fia, az én apám, ugye ki tudja, hogy hol van a világban. Így lettem én az egyetlen fiú, az örökös. Én pedig ott álltam, kezemben a nagy és nehéz óra, és a jövevények éleslátásával hamarosan megértettem, hogy miért vitatkoznak suttogva. A lakásban várakozó nagyanyámtól tartanak. Mindeddig még nem találkoztam azzal az asszonyjal, de most ismeretlenül is megijedtem tőle. Lehet, hogy betolakodónak tart engem, a férjét pedig szeles, könnyelmű embernek, akit én kihasználni jöttem ide anyámmal. És ha a vízivárosi nagypapa a feleségével dacolva titokban adta nekem a zsebórát már az ajtóban, talán elébe akar vágni valaminek ezzel az elhamarkodott örökséggel. A bizalmatlanságot akarja megelőzni, amivel majd odabent vízivárosi nagymama fogadni fog. A szövetség jelével mutatja már a küszöbén, hogy semmi köze az elutasításhoz, ami a házában fog érni. Ilyetemben visszaadtam neki az órát. Hárman egymás kezét lögdösve vitatkoztunk. Nekem nem kell, nekem van. Csak hogy kevéssé ismertem ezt a nagyapámat. Egyetlen mozdulattal félrehúzott édesanyától, közel hajolt a szememhez, mély lélegzetet vett, mintha le akarna köpni, és teli tüdőből belefújt az arcomba. Kötekedés és ördögűzés volt egyszerre, amitől el is múlt minden. Elbűvölten hagytam, tegye az órát a téli kabátom zsebébe. Elhittem neki, hogy csak képzelektem az előbb. Mondta is, miközben a szemembe nézve megrázott megint, képzelődünk? Engedtem, hogy átkaroljon, úgy lépjük át a ház küszöbét. anna Marival gyakran neveztük egymás közt állatszelidítőnek a későbbiekben vízi városi nagypapát. Az előszobában saját kezüleg rángatta le mindkét vendégéről a kabátot, közben bekiabált a nyitott szobaajtón. Na, ki van itt? Ki jött meg? Hé! És a két ujját a szájába tette, és füttyen tett egy nagyot, ahogyan a kutyákat szokás hívni. Erre gyönyörű ruhában megjelent a ajtóban egy vékony és szép asszony, és ott megállt. Csak nézett rám. A háta mögé több ember sorakozott fel, ők is engem bámultak. Lögdösték egymást, hogy jobban lássanak. Végül megállapodtak egy néma csoportképpen. Vízivárosi nagypapa se szólalt meg, édesanyja is hallgatott én mögöttem. Mindenki a nagy találkozást figyelte. Az ajtóban álló asszony arca ismerős volt valahonnan. Volt időm találgatni, hogy honnan, mert csak állt, csak állt, és változatlan tekintettel meret rám. A hátterében tolongó szemtanuk egyike meg is köszörült a torkát, és azt csuttogta. mennyire hasonlítanak egymásra. És igaza volt, vízivárosi nagymama arca hajszára olyan volt, mint az enyém. Veszélyesen hasonlítottunk, megijedtem ettől, még a hajunkat is ugyanúgy viseltük. Oldalt elválasztva simult egyforma koponyákhoz. Ki volt az a gúnyos játékos, aki elintézte, hogy egymás ismerete nélkül ugyanolyan frizuránk legyen? És egyforma szemünk? A szánk és a bőrünk? Ez szerint az én arcom egyszer már megvolt. Adódott ez a forma, amiben most itt vagyok, és éppen egy jól öltözött, idős asszony az én mintám, aki ismétlődik bennem. Ott álltam az előszobában, szemközt önmagammal, és nem segített senki. Csak vártak, mi lesz. Aztán egyre másra foszladozni kezdett az azonosság, amint vízivárosi nagymama a merevségéből kimozdult. Először magasra emelte az egyik kezét, és, kínos kitartással bámulva rám, megkapaszkodott az ajtófélfában. A szemébe pedig mind több fájdalom gyülekezett. A másik kezét felén fordított tenyérrel a homlokához vonta ezután, és ebből a tartásból bámult tovább. Várakozva figyeltem az élőképeket. Talán segítenem kellett volna neki, felkiáltani, nagymama! Vagy karomat feléje kitárni. De idegen voltam a pár jelenetünkben, hiába hasonlítottunk eleinte. Visszanéztem rá, nem tehettem egyebet. Ő pedig egyedül folytatta. Roskadozni kezdett, szeme lecsukódott, kinyílt, kapaszkodó keze fellecsúszkálta a patyolat fehér és fényes ajtófélfán. Egy érthetetlen szót motyogott közben, látszott, összeesik mindjárt, de senki sem mozdult. Oldalra néztem. Vízivárosi nagypapára. Ő a hajamat kezdte simogatni, hogy megnyugtasson, úgy figyelte tovább a feleségét. Nyugodtan, némi érdeklődéssel. A többiek is. És Vízivárosi nagymama, már sajnáltam őt, a kegyetlen nézők csöndjében csúszott egyre lejjebb, majd kezét végighúzva a csúszós olajfestéken, a parketra dőlt, karját széttárta ott, sóhajtott, és lábát kinyújtotta. Lehújta enyémhez hasonló szemét. Kicsi szünet követte az utolsó sóhajt, aztán vízivárosi nagypapa hangosan felkiáltott. Na, hát mire vártok? Gyertek már bejjebb! Azzal átkarolt, sodort befelé a szobába. Az ajtóban fekvő testet egyszerűen átléptük. Édesanyja sem követhetett minket másként, és odabent sorra bemutatkoztunk a társaságnak. Rokonok voltak, és a család barátai. Édesanyja néhányat ismert közülük még abból az időből, mikor menye volt vízivárosi nagypapának. Egyesek kezet csókoltak neki, másokat arcon csókolt. Anna-Marit hiába kerestem a szememmel. Anna-Mari hol van? kérdeztem vízivárosi nagypapától. Nem tudom, felelte, miközben egy boros üvegből húzta ki a dugót, és a fejével a földön fekvő feleségére intett. Ő tudja. Nagyanyáddal beszélte meg, hova megy. De ezt is olyan hangosan mondta, hogy a csukott szemű vízivárosi nagymama is meghallja. Így üzent neki, hogy ideje már ellátni házi asszonyi teendőit. A szemem sarkából láttam, hogy lassan ocsúdik is a fekvő, sóhajtozva a homlokát fogdossa, lába mozdul. Közben többekkel beszélgettem. Kedélyes férfiak és nők kérdezték, hányadikos vagyok, mi akarok lenni, és bármit válaszoltam, elmésnek találták. Vízivárosi nagypapára pillantottak, elismerően bólintottak neki. Ő pedig büszkélkedett velem. Áthívta a másik szobába a társaságot, ahol a poharak voltak, és két üveg külföldi ital. Anna Mari hozta Rómából, szegényke a kevés pénzéből a legfinomabb italokat hozta nekünk. Mindenki örömmel hagyta magára a földön fekvő vízivárosi nagymamát, hogy majd nyugodtan felállhasson a távollétünkben létünkben és összeszedje magát. Vízivárosi nagypapának négy szobája volt, és fényűző lakberendezése. Egyik kezében finom olasz itallal tele pohár, a másikkal egy csatakép részleteire mutogatott, mely egy 17. századi fegyveres összecsapást ábrázolt vesztes törököket és győztes keresztényeket. Sorra megbámultuk az összenyitott szobákban álló barokszobrokat is. Templomba illőek voltak. A házigazda elmondta nekünk, hogy az elmúlt évtizedben hivatalosan lebecsülték és elhanyogolták az értékes műtárgyakat, ezért olcsón tehetett szert rájuk. Pedig szegény volt akkoriban ő is. Viszont a neveltetésénél fogva felismerte a kallódó kulturális értékeket, és bízott abban, hogy egyszer majd helyükre visszaállnak ezért éhezés árán is mindent beléjük fektetett. Európád nem olyan könnyű otthagyni, mint ahogy gondolták -e ezek, mondta vendégeinek. Furcsálottam, hogy dicsekszik az értékeivel, mert másik nagyszüleim éppen a szegénységüket fitoktatták mindig. Eldugták, amiük volt, és leszámítva nagyapánk kocsmabeli pénzes hencegéseit, ami alig különböztette meg őt a piaci csavargóitól, mindig arra intettek, hogy titkoljam a jólétet én is, különben megbüntet a világ. Igaz, vízivárosi nagypapa műtárgyai és intarziás bútorai, de még büszkérkedő szavai sem a nyers gazdagsággal dicsekedtek, hanem inkább azt a benyomást táplálták, hogy ebben a lakásban a születési, kulturális vagy az erkölcsi tisztességre vonatkozó mércék játszák az uralkodó szerepet. Mégis meglepett a félelem hiánya. Mintha egy jövőjét elfoglaló győztes lakásában járnék, akit, ahogy ő mondta magáról vendégeinek, visszaszorítottak egy évtizedre, de hódított ismét, miként csataképén a csuklópáncéjukon csipkés kézelővel elegánsan csatázó férfiak a pogányal szemben, mely győzelemből Mozart zenéje lett végül is. És hogy ezeknek az értékeknek itt, mint megtudtam én, örököse leszek majdan, szintén meglepett. De Vízivárosi nagypapa ismételtem bizonyította, hogy még a néma beszédemet is érti, ugyanis váratlanul felén fordult ekkor. Meg lehet szokni, még meglátogatsz itt egyszer-kétszer, és már is otthon leszel. Hidd el nekem, ezt a legkönnyebb megszokni. És szélesen körbe mutatotta a lakásában gyűrűs kezével. Aztán az ajtó felé nézett, mert ott állt Vízivárosi nagymama. – Na! –. – Csak hogy megjött, drágám! – kiáltotta oda a férje. A vendégek megint fesztelenek maradtak, mintha mi sem történt volna. De Vízivárosi nagymama igazság érzete ezt nem engedte meg nekik. – Ne haragudjatok! – mondta hangosan az ajtóban. – Ugyan már, Margitkám! Miért? – szólt oda neki az egyik nő. Vízivárosi nagymama szeme könnyes lett. – Ne haragudjatok az iménti jelenetért! – erre mindenki biztatta, hogy ugyan már, de egy kicsivel hangosabban a kelleténél, hogy mielőbb elnapolják az ügyet. Ám vízivárosi nagymama leült egy körmös lábú székre, és büntetést akart. Szörnyen viselkedtem, a férje rászólt. Igen, de most már hagyja el, szívem. Tudjátok jól, hogy milyen vagyok. Tudjuk, tudjuk. De ti meg miért engeditek, hogy ilyen legyek? Nekem ilyennek kell lennem, de nektek nem kellene hagyni, hogy szörnyűségeket csináljak. Vízivárosi nagypapa kiabálni kezdett, hogy legalább a vendégeket ne vádolja, és különben is elég volt a jelenetekből. Mások is rátámadtak, rokonok, régi barátok közül. Akkor a hangzavarral szitták, hogy nekem túlzásnak tűnt, de hát ők alaposan ismerték vizivárosi nagymamát, és tudták, mire van szüksége. Szeme zölden kezdett, arca kisimult, mire hirtelen véget ért a gyógyító lárma. Vízivárosi nagypapa egy poharat nyomott a kezébe, meglegyintette az arcát, ő pedig hálásan nézett fel a férjére. Ahogy megkönnyebbült, egyre szebb lett, és amikor pillantásunk találkozott, rajongva néztem vissza rá. – Hol maradtál ennyi ideig? – kérdezte panaszosan. Megöregedtem, amíg nem láttalak. Oda mentem hozzá, megcsókolt. – Gyönyörűen laktok Margit, szólt közbe édesanyja. – Emlékszem, régen nem laktatok ilyen szépen. – Rákosiék alatt rengeteget nyomorogtunk, mondta vízivárosi nagymama. Mindenünket eladtam, a legszebbeket. Volt egy meltőm anyámtól, de mindegy. És volt egy aprócska villa és késkészlet, ezüst, a végük aranyozott, nem nagy érték. De azt néha még álmomban is látom, napközben is. Mosogatok, egyszer csak tisztán felbukkannak a mosogató lében, mint a szellemek. Csak ki kellene nyúlni utánuk. De hát ki tudja már, hol vannak. Csengettek. Vizivárosi nagypapa botja segítségével felállt, hogy ajtót nyisson. Valamelyik új gazdag, asztalán van a maga készlete szívecském. Azok változatlanul megismétlődnek minden rendszerben. Ez Anna Mari lesz. Neki van kulcsa, állt fel Vízivárosi nagymama is. Ez valaki más lesz, majd én megyek? Ne menjen sehova, mert megint el fog itt nekem. Vízivárosi nagypapa intett, hogy kísérjem ki. Az előszobában Halka megkérdezte, mit szólok a nagymamához. Azt mondtam, hogy még nem tudom, egyelőre furcsa. Jót akar, így jellemezte a feleségét suttogva. Nincsen kritikája, rosszul csinálja, de jót akar. Nem is állult el, mikor meglátott téged, de el akart ájulni. Azt gondolta, egy jó nagyanyának ez a kötelessége, ha először látja az unakáját. És ő kötelességtudó. Neki csak az fáj, hogy nem sikerült valóban elájulnia, mert így ő nem is jó nagyanya. Ez a logikája. Szóval déli bábokat kergett, na. Közben kinyitotta az ajtót. A küszöbön egy férfi állt. Nézték egymást. Ha akarod, ne ismerj meg, Bandi mondta a férfi. Én még csak megismernélek, vízivárosi nagypapa hátra nézett rám, aztán visszafordult az érkezőhöz. De itt van az unokám, és nem tudom, hogy jól teszem-e, ha megismertetlek vele. Így köszöntötték egymást, aztán vártak. Ha akarod, most visszaadhatod a kölcsönt. A férfi lassan beszélt, a szeme is lassú volt, az arca hófehér. Tíz éve én se akartalak megismerni, mikor bejöttél hozzám az irodába. Tudod, mit akartam kérni tőled? Hogy ne vegyétek el a lakásomat, és ne telepítsetek ki. Most megint van lakásod, és van unokád is, az én fiam nyugatomban. Az enyém is. A feleséged megvan, mert engem ott a médi, míg a börtönben voltam, a lakásomat is elvették, megtetszett valami nagy kutyának, míg a rács mögött laktam. Mikor szabadultál? A napokban múlt két hete. És most hol vagy? A föld alattinál, nál, Kessonban. Mert nehezebb munka nincsen, tudod bandikám. Asz valamit inni? Kínálj meg, aztán megyek is. A férfi lassan levette a kalapját, kibújt a téli kabátjából. Fájdalmas volt minden mozdulata. Talán izületi bántalmak gyötörték, vagy csak az indítékok hiánya. A fogasok melletti tükörbe nézett, majd elfordult önmagától. Mint aki nincs igazán közöttünk. Szórakozottan viselkedett. Bemutatom a volt iskolatársamat és barátomat, mondta Vizivárosi nagypapa. Kezet fogtunk. Kőszegi Miklósnak hívták, bár ezt csak később tudtam meg, mert akkor érthetetlen motyogással mutatkozott be. Margit itt hon van? kérdezte aztán Vizivárosi nagypapát. Jó, hogy mondod. Figyelmeztetnélek valamire, mielőtt bemegyünk. Margit úgy tudja, hogy téged fölakasztottak. Egy barátnőjétől hallotta. És tudod, milyen ő? Ezzel fog fogadni. Nevedz okon, ha csodálkozik majd, hogy élsz. Hát, nem madzag lett a vége, mondta Kőszegi Miklós. Harcoltál? A kormánynál voltam. Azt tudom. De hát nem volt akkora beosztásod, hogy azért madzag járna. Csak hogy volt az akkori irodámban egy cirilbetűs írógép. Egymásra néztek, és elnevették magukat. Mosolyogtam én is, hogy azt higgyék, értem a humorukat. Nagypapa ekkor beküldött a szobába, mert négy szemközt akart beszélni Kőszegi Miklóssal. Anna Marie? kérdezte bent vízivárosi nagymama. A fejemet ráztam. Több vendég és rokon is érdeklődött. Akkor kicsoda? Bemutatkoztunk egymásnak, de nem értettem a nevét. Beküldtek, mert négy szemközt akarnak beszélni. Vízivárosi nagymama kifelé indult, hogy lássa az érkezőt, de legközelebbi hozzátartozói és barátai elébe álltak. Hangos vitával marasztalták, ne avatkozzon közbe. Ezután engem faggattak megint. Nem mondta, hogy mit akar? Csak inni valamit, aztán el fog menni. És hogy néz ki? Alacsony, barna... Hátul őszül a haja, nagyon sápadt az arca, nehezen mozog. Most jött a börtönből. Mindez több ismerősükre illett. Neveket mondtak, és vetettek el, hogy az külföldön van, vagy az úgy jön ide, vagy az már nem is él. Vízivárosi nagymama ismét felugrott, és ők ismét visszaütették. Azt mondták, lehetetlen, hogy tőlem ne lehessen megtudni. Nem mondta, miért csukták le? Azt mondta, nem harcolt, a kormánynál volt. A férfiak fölfelé néztek. A homlokokat ráncolták. A kormánynál volt. Az asszonyok összehajoltak, sorolták a neveket. Már szégyenkeztem, hogy ilyen haszontalan tanú vagyok, nem is vártam a kérdéseket, sietve mondtam, amire emlékszem. Azt is mondta, régen, tíz évvel ezelőtt is volt neki egy irodája. Akkor Rákosista is volt, aztán pálfordult. Megállapodtak néhány névben, hogy talán azok közül valamelyik. Nagypapa meg azt mondta, járt az irodájában egyszer, hogy ne vegyék el a lakását, de ez az ember nem ismerte meg. Mindenki vízivárosi nagymamára nézett. Most ő töprengett. Én pedig örültem, hogy végre nem rajtam múlik a megfejtés. – Miféle irodákban járt a bandi? – kérdezte élesen egy nő, de a férje leintette. Vizivárosi nagymama pedig mentegette magát, hogy ő akkoriban a gyerekekkel és a háztartással volt elfoglalva, mert velük lakott az ő lakástalan húga a férjével és a két gyerekével, akik a kitelepítéstől féltek, mivel tiszti család voltak. A felnőttek egész nap dolgoztak, ő volt a három gyerekkel itthon, ugyanis Anna-Mari is náluk volt már akkor. Így vizivárosi nagymamának annyi házi gondja volt, hogy a férjének a család tett minden lépését nem követhette. Lehet, hogy bent volt valakinél, de nekem nem is mondta. Tudjátok, milyen elutasító tud lenni velem ez az ember, hárította a férjére. Ekkor engem kérdeztek. Kiderülte, milyen alapon kereste fel ezt az illetőt Vízivárosi nagypapa az irodájában. Mi volt ez a nexus? Édesanya védeni próbált, hogy honnan tudnám én azt. – Iskolatársak és barátok voltak, – mondta az anyám. Mindenki egy cigarettázó férfira nézett ekkor, aki köztudottan szintén iskolatársa volt vízivárosi nagypapának. A férfi csak mosolygott, mikor emlékezésre bíztatták. – Ugyan már, mit tudom én azt? És hogy azok tovább makacskodtak, lassan elveszítette a nyugalmát. – Annyi osztálytársunk volt, annyi felé mentek – Bárki lehet az. Most én foglalkozzam ezzel? Mégsem hagyták békén. Sorolták az adatokat, amiket eddig megtudtak tőlem, hogy a volt osztálytárs most már tényleg összeállíthatja abból annak a kinti embernek a szellemképét. A végén a férfi előrehajolt, dühösen sóhajtva agyonnyomta a cigarettáját a hamutartóban, majd felugrott. Mondtam nektek, hogy engem hagyjatok békén. Ha akarnék, se tudnék emlékezni rájuk, de nem is akarok. Valaki csúfondárosan feltételezte, hogy tudja, kiről van szó, csak nem kívánja kimondani a nevet. Ettől dühében megzavarodott a férfi, átment a belső szobába, közben kiabált. Mit gondoltok? Hát mit gondoltok? Meddig tűröm én ezt? Dögöljetek meg, ahányan vagytok! Nem mondok neveket, nem emlékszem! Egy nevet tudok, a magamét! Hát nem lehet ezt megérteni? Eltűnt a szoba mélyén, csak a hangja hallatszott. Aztán az sem. Összenézett a társaság. Egyesek mutatták, hogy a volt osztálytárs nem normális. Később valaki megkérdezte, hogy mit tudok még. Nagymamának azt mondta az egyik barátnője, hogy ezt az embert fölakasztották. Emlékeztem hirtelen. Nagymama úgy tudja, hogy nem is él, aki most itt van. – Na? – Kiről tudod azt, hogy felakasztották, sürgették vizivárosi nagymamát. Ezt igazán meg lehet jegyezni. Olyan sok akasztott emberről tudsz, margítkám. Talán más körülmények között megfejtésül szolgált volna ez az adat szegény vizivárosi nagymamának. De most ő se tudta hirtelen rendbe állítani. Melyik barátnőmtől hallottam? Azt nem mondták neked, hogy melyik az a barátnőm? Mindenképpen segíteni akartam, izgatott is a játék, melynek idejét vízivárosi nagypapa és a talányos illető bármelyik pillanatban megszakíthatja. Felkiáltottam, amikor eszembe jutott még valami. Cyril betűs írógépe volt. Csönd lett. A vendégek az ajtóra néztek, mert ott állt az illető vizivárosi nagypapával. A szomszéd szobában keresztül érkeztek a nyitott ajtóhoz, Mindenképpen hallaniuk kellett, hogy mit kiáltottam, és ez látszott is mind a kettőn. – Kós! – szólt oda nekem vízivárosi nagypapa gyorsan, a másik pedig rám merett, majd fordult, hogy elrohanjon onnan, mint az osztálytársuk. De vízivárosi nagypapa elkapta és visszafordította. – Na, megismeritek még? Közben egy haragos pillantással ismét megszégyenített, forró lett az arcom. Kőszegi Miklós! Ismerték fel többen. Mások sugva látták el adatokkal a tájékozatlanokat. Minél messzebbre akartam kerülni onnan, észrevétlen átmentem a szomszéd szobába, ott ült egy magában vizivárosi nagypapa, és kőszegi Miklós volt osztálytársa, aki az imént nem akart emlékezni. Cigarettázott és nem nézett rám, míg előtte elhaladtam. Végül a legbelső szobába érkeztem. Itt hosszú, megterített asztalra találtam, különféle tányérok és evőeszközök rendjére a fehér abroszon. Akkor vettem észre, hogy kint ismét zuhog a hó. Az ablakhoz álltam. A szélcsend is elmúlt, Szeszélyesen változó irányokból érkezett légáramokban kavarogtak a hópelyhek. Nézelődés közben foltokat leheltem az üvegre, és tudtam, most egy ideig nem fog keresni senki. Akkoriban gyakran történt velem, hogy gimnazistából hirtelen gyerekké változtam vissza, aki magányos játszadozásra húzódik el a felnőttektől, mert a társaságukban nem érzi magát érdekeltnek. Most is így voltam ott. Sértődöttem, bámultam a bőven omló pejheket, Majd nem sírtam, annyira megviselt szerepeim gyors váltakozása. Mint várt vendég érkeztem ide, ismeretlen örökös. Akkor még felnőttként fogadtak, családi titkokat bíztak rám, a véleményemet kutatták. Aztán Kőszegi Miklóssal együtt más szabályok jelentek meg itt, és én ezt gyerekmódra csak akkor vettem észre, amikor Vízivárosi nagypapa megszégyenített. A nyitott ajtókon keresztül nevetést hallottam. Vízivárosi nagymama ebédelni hívta a társaságot, sürgette őket, nehogy kihűljön a főztje. De azok még inkább beszélgettek, ittak volna. Vízivárosi nagypapa közvetített a felek között, és a vendégek még néhány percnyi haladékot kaptak. A békés zajok ellenére az jutott eszembe, amikor apám, Vízivárosi nagypapáék fia, fegyverrel a vállán állított be hozzánk néhány évvel ezelőtt. Este volt, és kiárási tilalom. Édesanyja és apuka társaságában ültem a konyhában. Azért a konyhában, mert attól tartottunk, hogy a ház utcai frontján lévő szobákban megint belő valaki vagy valami. Az asztalon gyertya égett. Félbevágott sült krumplitettünk, vajat kentünk rá. Készenlétben voltunk a harcok után. Édesanya szólt nekem, ne bámuljak a gyertyalánkba, nézzek rá, mert fontosat akar mondani. Míg te aludtál, apukával arról beszélgettünk, mi lenne, ha elmennénk innen külföldre élni. Megtanulnál egy másik nyelvet, ott is vannak gyerekek. Te abban a korban vagy, amikor könnyember máshol gyökeret az ember. Nekünk lesz nehezebb. Mi nekünk a háború alatt kellett volna elmennünk innen, de akkor én még nem ismertem apukát. És az, hogy itt maradtam, arra volt jó egyedül, hogy összetalálkoztunk. Egyéb örömünk nem igen volt ebben az életben. Ha te nem volnál, mi mennénk, de most rád bízzuk a döntést. Te neked van még több hátra. A tiéd a jövő, szólt közbe apuka, és felnevetett. Édesanyja folytatta. A nyelvtudásunk miatt nekünk Németország jobb lenne, de ha te azt mondod Franciaország, akkor oda megyünk. Holnap indulnánk. A szomszédok is jönnek velünk. Teherautóval mennénk. A sofőr többször átment már a határon, azt mondja, még pár napig veszélytelen az út. Beleszünk kötözve, mintha sebesültek volnánk. Egyszerű dolog. Mégis azt gondoltuk, megkérdezünk téged. Szívesen jönnél velünk? Azt mondtam, én inkább maradnék. Sóhajtottak. Hát akkor jó, akkor itt fogunk élni. Aztán éppen lefeküdni készültünk a konyha kövén lévő matracokra, hogy utána eloltsuk a gyertyát, mikor kopogtattak. Édesanyja és apuka együtt mentek ki. Ajtót nyitottak, egy férfi hanggal beszélgettek, én meg közben levetkőztem, és a takaró alá bújtam. Néha lőttek kint, de csak egy, egy sorozatot, azt is messze. Hangokat hallottam az előszobából, egyetlen szót sem tudtam összeállítani belőlük. A férfi hangra azonban ma is emlékszem. Barna színe volt. A szomszédok másnap indultak. Apuka nem volt otthon. Édesanyja meg én figyeltük az épen maradt, lazán leeresztett redőny részein át, amint fehér kötéseket viselve teherautókra szállnak. Talán mert döntő volt a pillanat, édesanyja elárulta nekem akkor, hogy kicsoda járt nálunk előző este későn. Az apád volt itt, mondta, miközben a szomszédok a kocsira kapaszkodtak. Aztán várt, míg elindul a teherautó, a távozók búcsúzól felnéznek elhagyott ablakaikra, majd eltűnnek, és lent csak az utca marad. Géppisztoly volt a vállán, azt mondja harcolt, és most nincs más hátra neki, át kell szöknie a határon. El akart búcsúzni tőlünk, azért jött. Aztán ment is, mert indult a csoportja még az éjjel. Mondtuk neki, hogy mi maradunk. Nem tudom miért... Csak annyit kérdeztem, hogy apám, akit én sose láttam, ismeri -e apukát? Találkoztak-e régebben, vagy csak tegnap este látták először egymást? Édesanyja azt mondta, találkoztak már néhányszor. Apám engedélye kellett, hogy apuka a nevére írasson engem. Ebben az ügyben jöttek össze egyszer vagy kétszer. És akkor éreztem hasonló fájdalmat és szégyent olyat, mint vízivárosi nagypapáék legbelső szobájában állva és bámulva a kavargó hóesést. Édesanyja és apuka is elhitették velem, hogy tényező vagyok az életükben. Miattam nem változtatnak országot. Majd rögtön megváltoztak a szabályok, amint valaki más megjelent. Sosem kérdeztem édesanyától, miért nem engedték be apámat hozzám. Mert ha a búcsúzó igazán akart volna látni, úgyis bejön. Elintézték egymás között. Kirekesztve engem, mint Vízivárosi Nagypapa és kőszegi Miklós. Nyeltem a könnyeimet a gazdag lakásban, a szomszéd szobában egy másik ember cigarettázott, egy maga, az a volt iskolatársa Vízivárosi Nagypapának, aki dühösen felugrott, mert nem akart emlékezni. Nem mondok neveket, nem emlékszem, egy nevet tudok a magamét, de akkor már nem haragudtam annyira rájuk. Mert tudtam, hogy a felnőttek a szabályok szeszélyes változtatásával csak azt is métlik meg velem, ami velük történik mindig. És békeidő volt már. Aki elment, az elment. Éppen akkoriban engedték ki a börtönökből, akiket ki lehetett engedni. Esett a hó, és... Hallottam a bugvó helyemről, vízivárosi nagymama idegesen kiabált a vendégekkel, hogy tönkre megy az ebédje, amit hatalmas erőfeszítéssel és gonddal főzött, ha nem siet azonnal mindenki az asztalhoz.